Натякаючи на призначення мисливця боцманом. «Ну-ну», – добродушно відповів на це мисливець, – «Може, хочете до мене у палубну команду?» «Ні, дякуємо красно. Намі в кочегарці добре. Там хоч для себе борщ зварити можна». камбуз камбузна кішка». Примітка. «Камбуз – кухня на кораблі». «Кому що, а йому борщ у голові?» «А тобі, дядьку Юрій, аби жарти?» Краще скажи, що це за порядки новий капітан запроваджує. Де це видано, щоб кока в кочегари переводити? А команда що, сухарі гризтиме? Де це видано, щоб хлопчиська Юнгу висувати в судновий комітет? Що він тямить? Та скажи ще, чи годилось цього пришелепувато лейте помічником капітана робити? Чи не краще було б тебе, досвідченого полярного мисливця, шанованого нами, на цю посаду настановити? Ну, і я ж знову не один рік плаваю, теж міг би пораду дати, а мене не спиталися. Кок, розпалюючись, викладав свої образи. Його очі блищали, з рота від люті бризкала слина. Хоч Гаррі-машиніст дружно підтакували Кокові. Чому штурман під час вралу нам горілки не видав? Аргументував Шор, чухаючи свого прищуватого носа. А хіба б з мене був поганий механік? натякнув на свої претензії Попов. Вислухавши скарги усіх трьох, вершомет протяжно свиснув і відповів усім трьом. Очевидно, штурман вирішив, що краще нам кілька днів гризти сухарі, ніж щоб за кілька день нас гризли полярні краби. Ти теж за нього руку держиш? просичав розлючений шор. Не маю часу з вами сперечатись. Новий боцман відкрив люк, який вів унизу комору, де лежав різний шкіперський припас, в тому числі потрібні йому сталеві троси. Включивши переносну електричну лампу-летючку, він поволі зійшов по східцях до комори. У військовому проміжку між бортами, що сходились тут, за залізними колонами, які підпирали палубу, Лежала купа різноманітного шкіперського добра, бухти добротного манільського каната, сталеві троси, бучки з вапном, цементом, каустикою, банки з фарбою, ящики з столярським інструментом і тисячі різних речей, що часто бувають потрібні на пароплаві і які знайти можна лише в боцманській коморі. Вершомет нахилився над сталевими тросами. За кілька хвилин він вибрав трос потрібної йому товщини і довжини. Скрутивши трос, як треба було, він випростався, щоб лізти наверх, коли раптом над головою його щось гукнуло, а навколо все занурилось у темряву. Вершомет з несподіванки заточився і сперся плечем на залізний стовп. «Або дай би ти був ікла обламав», вилаявся мисливець. «Що за хуліганство?» Він зрозумів, що люк крізь який він спустився в комору, закрили і лампочку виключили. Це міг зробити лише хтось із тих, хто сидів у матроському кубрику. Не випускаючи з однієї руки сталевий трос і погаслу лампу-литючку, мисливець з другою рукою намацував собі шлях між бочками, ящиками, канатами і залізом. Ступивши на маленьку драбинку, почав підійматися вгору, доки не стукнувся головою в дверця та люка. Тоді підняв руки вгору, пробуючи їх підняти. Але відчув, що дверцята піднялися не більше як на чверть дюйма, а далі не йшли. Щось міцно тримало їх. «Невже засунули на засув? подумав мисливець. І, поторсавши ще кілька разів, переконався, що так воно і є. «Який же це негідник, – хотів би я знати, – промовив сам до себе вершомет». І на думку йому спав Кок Аксинюк. Він спробував постукати в дверця та кулаком, але стук був такий слабкий, що він зразу ж перестав. Спустившись униз, він поклав на підлогу трос і лампочку. Тоді витяг з кишені сірники і засвітив. Полум'я це було за мале, щоб добре освітити приміщення. Вершометові здалося, що він сидить у глибокому льохові. З пересердя стукнув ногою, і кинув сірника. Світло згасло, і знову запанувала темрява. Вершомець слухався, чи не чути тут чого.